קינג אופן, קרן מאדם ויניר. וזו הבחירה הראשונה של האורח שלנו להיום, דומר שרון. אהלן. הלו הוא תומש. הלו, הלו הוא. ואיתנו בשולחן, אמירה, שהיום תיקח חלק הרבה יותר פעיל. קצין הספקה ראשי, יוני בגן. רובי רבינוביץ', הטכנאי, שבין לא דאב אותי השידור הזה לא יצא. ואם הוא יצא, אז איך תדע איך הוא יצא? אבל ירונסקי מסתובב פה ומשה ירונסקי אולי ייכנס, כן, אנחנו נוריד. מיטב המוחות, כמו שאומרים. אנחנו הורדנו מעדנות, מה שנקרא, את קינג אוף פיין. עכשיו, אתם תסלחו לי אני אוציא את האוזניות. ואני אכניס אותם עוד פעם, כי אני עוד פעם לא שומע את עצמי כמו שצריך. אתם יודעים מה? עזוב, לא צריך אוזניות. יאללה, בלי אוזניות. אתה נשמע נפלא. אתה נשמע מעולה. אתה גם נראה טוב. אתה יודע, חנופה תביא לך הרבה מאוד דיווידנדים. תביא אותך לפה עוד פעם. למדתי את זה בגיל מאוחר, לצערי. הנה, מכניסים עוד פעם, טוב. הייתי צריך להתחיל להתחנף כבר בגיל ו... כן. אפילו לפני. קצת לפני. טירונות דווקא כן התחנפתי. טוב, נתכנסנו, התכנסנו, התכנסנו פה. שניהם טובים. נכון, שניהם, לפי האקדמיה, אני חושב ששניהם הולכים יפה. התכנסנו פה במעמד חגיגי זה, לפרגן לתומש. לפרגן לתומש. קודם כל, אנחנו כבר הרבה זמן רוצים לארח אותו, ועכשיו זה יצא סוף סוף עם התקליטים שהוא אוהב. ואם אכן הפרויקט החדש שלו ש... אנחנו תכף נדבר, אבל לא, קודם בוא תספר לנו עם מה בחרת להתחיל. בחרתי להתחיל עם השיר "King of pain" של להקת פוליס, שפשוט אתמול הייתי אצל יוני בבית ויש לו מין ממלכה מטורפת כזאת של... אלפי תקליטים, אלפי באמת, לא כמליצה, יש שם איזה, כמה, עשר אלפים? תשע אלף. תשע אלף, כמו שאומרים, תשע אלף. זה לפני שאני גנבתי לו. אחרי הגניבה הגדולה. שזה פשוט מדהים, זה ממלכה של מוזיקה וויניל זה מרגש, זה נורא נורא כיף. פתאום היה לי נורא כיף, אני, היה לי פעם וינילים, אבל הם כולם או נשארו אצל ההורים או הלכו בדרך כלל בשר, וכבר דיסקים גם אין לי, אני לגמרי עברתי יש לי כמה קסטות, באמת? יש לי קסטות. נכון. תדע לך שזה גם חוזר. אתה מוזמן לבוא אליי ולראות קסטות. יש לך מלא קסטות? לא מלא. יש כמה... אז זהו, שכבר אין לי איך לנגן אותם, כי הטייפ דאבל קסט שלי משנת 84, שקיבלתי במתנה מירדן בר שאתה אז חברה שלי, הפסיק לעבוד בערך לפני עשור. ועד אז הייתי גם את שומע את הכספות האלה. תתבקש לך חדש. Uh, לא נעים. אתה יכול uh, לקנות בפחות מ-200 שקל לדעתי uh, טייפ. שמתחבר למחשב, ומעביר לך את הקלטת. זהו, אחרי הטייפ, הדאבל קסטה, הוא קשה לי רגשית להתחייב. אבל אם אתה צריך להמיר את הקלטות האלה, יש לי אגב טייפ כזה, ווקמן כזה. הוא לא רוצה להמיר, הוא רוצה לשמוע את זה בדאבל קסטה. לא, יש שם כמה דברים שכדאי להמיר. יש לי בוטלג בקסטה של רד צ'ילי פפרס ממילאנו בשנת 99. זה שווה. אז אם תרצה, תגיד לי, אנחנו נוכל להיפגש. גם יש לי כמה סקיצות שקל. ואם תבקש יפה מיוני, הוא גם ימיר בשני עותקים. נבקש מנהל, והוא ימיר את דתו. זה אדם כל כך מנומס. זה כי הוא ממוצא רוסי בגדול. כעיראקי אני מעריך את זה. בקיצור, זה להקת פוליסה, פשוט אמרנו, לך ללהקה שאני הכי אוהב. אני חושב שעד היום לא, התחתנתי בשנית מבחינת הלהקה האהובה עליי בכל הזמנים. הם עדיין הלהקה האהובה עליי בכל הזמנים. ותמיד דרכתי שלישיות. אז מה זה מתרגם גם לזה שאתה אוהב את סטינג? או... אני מאוד אוהב את סטינג, אבל אני חייב לומר שמתי שהוא בסוף הניינטיז כבר קצת, קצת ירד לי ממנו, כאילו הדברים שהוא פחות טובים בעיניי, אבל ב... ראיתי אותו בהופעות כמובן, זה ענק ענקים, אני חולה עליו, אבל פוליס לדעתי זה השיא, זה השיא של כל הזמנים, זה, הם לקחו, זה מיקס. של <קוד> כל כך הרבה דברים, עכשיו ראיתי איזה וידאו, אני מטורף על מתופפים, אני פשוט אובססיה בשנים האחרונות עם מתופפים, והוא כמובן אחד הגדולים. סטיוארט קוטלנט. הוא אחד התופפים הכי ייחודיים, הוא כאילו, ויש איזה רעיון איתו, והוא מסביר מאיפה באו כל הדברים שמרכיבים את המוזיקה שלו. חלקם באו בגלל באמת לבנון, בגלל שהם גרו בלבנון, כי אבא שלו היה ב-CIA, <קוד> וזה חלק מהקצב, הדאון, המוזיקה המערבית בנויה על דאונביט, על השתיים ועל הארבע. וחלק מהקצב שהוא הכניס לפוליס זה, זה ההפך מהדאונביט, שזה האחד והשלוש, זה כמו מה שעושים בג'מייקה. הג'מייקנים בעצם שינו את המוזיקה במובן הזה, והוא שמע את זה שם, וזה זה קשור למוזיקה בעצם ג... רגע במוזיקה שלהם. בדיוק, ש... בדיוק, אתה שומע רגע, אתה שומע פאנק, אתה שומע פאנק, אתה שומע סול, אתה שומע רוק, אתה שומע הכל. זה מין מיקס של העולם. אז... הם בעצם מוכיחים מה שהקרים הוכיחו בזמנו. אתה לא צריך יותר משלושה כלים ושלושה מוזיקאים גדולים. נכון. וזה, הכל, וזה מספיק, נכון. וזה מחזיק לך עשרות שנים, ובכל פעם שאתה שומע את זה, אתה אומר, זה טוב. נכון, אני מת על שלישיות. אני חולה על שלישיות, גם היה לי שהם היו שלישיות. ואת ו... השלישייה זה צריך להיות באמת, כמו קרים, זה צריך להיות כמו... שכל... אוחז כלי, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא אוחז בו בצורה הכי מיוחדת שיש, והם באמת, הבאס והקול של סטינג זה דבר לא יאמן. הטיפוף של קופלנד והאנדר רייטד נגינת גיטרה של אנדי סאמרס, אחרי. שהוא גיטריסט לא יאמן, לא יאמן, הוא פשוט כל כך מיוחד, הוא... לא תשמע אנדי אה, אה, אה, אה, סאמרס ברשימות של הגיטריסטים הגדולים ביותר. העניין הוא שכשיש אה... לך אדם כמו סטינג, שמוביל את העסק, האחרים... מדרך הטבע, נשחקים להיות בצילו. וזו בעיה. תראה, בקרים, הרי ג'ק ברוס שר את רוב השירים סולו, כן? אבל כשזוכרים את קרים, זוכרים את, קודם כל את אריק קלפטון, כן? לא פחות את ג'ק ברוס, פחות את ג'ינג'ה בייקר. Um, אני לא, לא, לא, לא אתה לגמרי... אתה לא תומך בתיאור. Uh, בגלל שאני אוהב מתופפים, אז אני, ישר, אני חושב על קרים, <laughs> אני חושב על, <laughs> על ג'ינג'ר בייקר, okay. וגם בגלל שהוא uh, בן אדם קצת משוגע, uh, שעשו uh, עליו סרט, uh, שזה פשוט לא יאומן הבן אדם הזה. <laughs> אני גם ראיינתי אותו uh, פעם בטלפון, באמת? הוא הגיע לארץ, <laughs> והוא, כן, הוא נשמע די... אז הכי לגמרי. לא, לא יודע אם לגמרי, אבל... אולי לא לגמרי. אולי היום הוא כבר הגיע למדרגת הלגמרי. ברוס, לעומת זאת, ג'נטלמן אמיתי. אה, וואלה? כן. קלפטון לא יצא לי איתו אישית. גם סטינג נחשב לג'נטלמן אמיתי, אני יודע מאיזה ידידה שלי שפגשה אותו, ואף נגנה איתו. היא אמרה שהוא האיש הכי מקסים בעולם, וש... היא חשבה לבגוד בחבר שלה באופן אוטומטי, איך שהיא התחילה לדבר איתו. יפה. אפשר להבין את זה. אפשר, אפשר להבין את תן סביב שאנחנו מדברים כבר בערך שבע דקות או יותר, ועוד לא ישמענו מוזיקה, זה מרוב שכיף לשמוע דיבורים על מוזיקה, ועוד יותר כיף לשמוע את המוזיקה עצמה. וגם בטח שיש שיחות עומק, שיחות מצוינות, אז זה מה שגם... חבר'ה, אני יכול להישאר. אני יכול להישאר? זה לא שיש לי חיים לחזור אליהם. אתה לא מפחיד. יש עוד תוכניות, אפשר לעשות כמה שאתה רוצה. נשאר פה בכל התוכניות. משתרשל עם ה... אז מה נשמע? בחרת את טיסלאם. בחרת בשיר עונתי. בשיר עונתי, בדיוק. עוד מעט עשתיו, וטיסלאם הייתה להקת נעוריי. בניגוד לכל הריבים שהיו כשהיינו קטנים בין טיסלאם לבנזין, אני אהבתי גם את טיסלאם וגם את בנזין. אבל אי אפשר, זה כמו הפועל ומכבי ביחד. כאילו, אתה לא בא לך ללכת מקור עכשיו. כמו ירדנה ועופרה. בדיוק, פה הייתי עם עופרה. פה הייתי עם עופרה. הוא לקח כבר צד. פה לקחתי את זה, ובעניין של ירדנה ועופרה לקחתי צד. הוא לקח צבע. אבל טיסלאם, אני חושב שהם להקה נפלאה, והייתי בהופעה שלהם עכשיו, ממש עכשיו. לפני כמה חודשים, והשתהיתי לראות איזה ענקים הם, כמה השירים שלהם, כבר לא זוכר איזה קלאסיקות מטורפות הם כתבו, וכמה הם נשארו נגנים מעולים וסמי על הטופים, שאיפה הבן אדם הזה? תופים, סמי, אוקיי. אני חולה מובד. על תופים. Uh, זה, זה במידה מסוימת, העובדה שהם ממשיכים להופיע, לא בתדירות. גבוה, אבל אוקיי. הם מופיעים, אוקיי. הם מופיעים, זה, זה, זה כמו כוורת, אבל לא, כן. כי כוורת עשו את זה לתקופה מוגבלת מאוד, השאירו את הקהל להתגעגע אליהם, וחזרו אחר כך שוב, זה כבר לא יקרה לצערנו, <אח> וטיסלם, הם יודעים לתת לקהל שלהם את מה שהקהל שלהם אוהב כבר. ממש. כמה? משנות ה-80? 40 שנה? 40 שנה? זה מדהים. אז אנחנו נשמע את... כבר הסתיו עכשיו. עכשיו אני חוזר לאוזניות לראות ששומעים. שומעים, שומעים, שומעים מצוין. אפשר ששומעים, לא צריכה סיבה להיות עצובה. זכר התקופה עוזר לי להתמיד תמיד את יפה. לא אמרו לי אז שטרפות הם אבודים. לא הייתה לי אז בא לנתידי והולך בגלליהם אותו דבר למה באתי שוב וחמה מזמתו וניגש בחשש הכל נראה אותו דבר זכיתי בהופעה שלהם בדמעות, הם רואים אותי מהבמה. אמרו אותו, מה שלמה? דני, זה חמוד. ככה. היה אצלנו דני. דני, כן, היה אצלנו. תוכנית טובה הייתה איתו. חמוד אמיתי. כן. אנחנו עוד מעט נשמע שיר של תומר, אבל לפני זה... בואו נדבר קצת על הפרויקט. על התומשיה. על התומשיה? כן. טוב, אני חייבת להגיד, אני מלווה את תומר כבר הרבה מאוד שנים מהתקופה שהייתי עיתונאית, ראיינתי אותו, אני לא יודעת כמה פעמים. נכון. תתקרבי. הוא תמיד היה אחד המרואיינים החביבים אליי. באמת? באמת. אם תיכנסו לוויקיפדיה, תקבלו סחרחורת, הבן אדם הזה עשה, עושה, פשוט כישרון אדיר. פשוט לא מפסיק להתעלק על הציבור. נכון, עושה המון. לא נותן מנוחה. נכון, נכון. ודברים שונים זה מזה, והכל בכישרון פשוט אדיר. תודה, נשמה. ונראה כאילו שבת המושיעה בעצם שם זה סוג של חלום, לא? כן, היה לי כזה חלום לפני הרבה שנים, כאילו לפתוח מין מקום. כאילו, תמיד חשבתי שבא לי להיות בן אדם שמארח. אני אוהב לארח. והמודל שהיה לי זה כאילו דומינו גרוסף, שאנחנו צמחנו את כל החבורות של הקומיקאים של הניינטיז. שאמירם גרוס הקים, וזה היה מקום בצלמו ובדמותו, זאת אומרת, ותמיד חלמתי שיהיה לי גם אחד כזה. זה כמעט קרה לפני איזה 15 שנה ביפו, שמצאתי איזה מקום, ואז הבירוקרטיה קצת גמרה אותי, זה נורא קשה לעשות דברים כאלה בגלל עירייה ובחוקים שונים ושונים. ועכשיו זה פשוט כאילו קצת, כמעט נכפה עליי הרעיון הזה. כי בהתחלת המלחמה הארורה הזאתי, הכל התבטל כמובן, והאומנים הם תמיד הראשונים להידפק והאחרונים לחזור. זה היה קצת כמו הקורונה מבחינת ההומנים. זה לא נגמר, כאילו זה התחיל עם קורונה, ואז פתאום מלחמה. בדיוק. דבר גורר דבר. כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו, יש איזה משבר גלובלי. כאילו, התחלתי עכשיו זה אני מביא את הדברים. זה בטוח אתה. זה אני, אה? זה אני, אני תמיד הרגשתי שיש לי את הכוחות האלה. נכון. כוחות ההרס הגלובליים. בדיוק. אתה רואה, זה לא אנחנו סוכרו. גם ההתחממות זה בגללי. זה משהו בגנים, זה משהו בגנים חייב להיות. זה משהו אליי, הם השגעגעו אליי. מישהו משך אותם כנראה, היה לשלום. בדיוק, אני משכתי את האחד. עברנו בבית שאן, יומיים אחרי זה, אזעקות שם. ככה זה, חבר'ה, אין מה לעשות. חלפנו על פני עפולה, אזעקות ועכשיו אנחנו עורבתנו פה, בדיוק, אני חושב שצריך לדאוג האולפן הזה בסכנה. תחנו את החדר הממוגן. כן. כבר תפס מחסה מתחת לשולחן. אנחנו ממוגנים פה, הכל טוב. בסדר, לאללה נו. במצב רוח טוב. אז, אז, אז עברתי דירה, uh, חיפשתי פשוט דירה יותר זולה. אני גר בדרך כלל בדירות מפנקות כאלה. Uh, ואמרתי, טוב, אני לא יודע מה יהיה, ארבעה חודשים לא היה כל ממש כלום, והכול התבטל, וגם הכול התבטל קדימה ולא חזר. אומרת, כל הפרויקטים שתוכננו לא חזרו, כי חלקם היו תלויים בכל מיני דברים שהתבטלו בגלל המלחמה. בתיאטרון, בזה, בבלה בלה בלה. וגם בוא נודה, לאנשים <סיע> אין הרבה חשק לצאת, לבלות, לראות. בחודשים הראשונים זה היה מטורף, לא היה כלום. לא היה <סיע> כלום <סיע> וגם היה באמת דיכאון טוטלי. סדנאות שאני <סיע> עושה התבטלו, אנשים הלכו למילואים, אמרתי בואנה, אין לי פרנסה, אין לי כלום. ומילא פרנסה זה גם אני מתחרפן, אני לא עושה שום דבר. אז כמובן שהתנדבתי להופעות וזה וזה מילא אותי לארבעה חודשים. גם בקורונה התנתבת, עבדת בפני ילדים בקורונה, נדמה לי. כן, עשיתי שעות סיפור. נכון. וגם הסטנדאפ צמח בחזרה בקורונה. בסופו של דבר משברים הם הזדמנויות, כמו הקלישאה. ואז חיפשתי דירה ומצאתי פתאום לופט שהוא בעצם חנות. אני גר בחנות. על שדרות ירושלים, כזה עם שתי גלריות כאלה מהדברים העתיקים. ואז אמרתי, רגע, אני, קודם כל זה טוב כי אני יכול לעשות את הסדנאות שלי פה, ואז אני לא צריך לשכור מקום, אז אני חוסך כסף. ואז פתאום אמרתי, רגע, מה? זה גדול, זה, זה גדול במובן של מועדון קטן, אפשר להכניס 50, אולי 60 איש אפילו, והתחלתי לעשות דברים. וקראתי לזה עד וזה כזה מתחיל לקרום עור וגידים. היה כבר הצגות, הצגות תיאטרון, שזה מדהים לעשות הצגה בכזה capacity. הסדנאות שלי, המופעי סיום של הסדנאות, יהיה סטנדאפ, יהיה הרצאות, או אומנת אורי משגב בא להרצות על פוליס. הוא, כן, על התקליט הזה. אז תגיד לנו מתי, אני אשמח ברור. כן, אני אגיד לכם. אבל עושה... היתה לך להרצות, יש לך מקום אצל תומאן. בוודאי, בוודאי, לגמרי. כבר <laughs> דיברתי עם ספי רחלבסקי שיבוא להרצות, ג'רמי פוגל יבוא להרצות, פשוט הכל התעכב עכשיו. מופעי סטנדאפ, מופעי מוזיקה, אני הזמנתי איזו הגברה צנוע. Uh, בקיצור, זה, זה מתחיל לקרות. זה uh, כיף. ויש כבר לוגו שהצבתי בעצמי, היא מעצבת. זה מקסים. <laughs> <laughs> לוגו יפיפי. וזה מאוד נחמד. זה מאוד נחמד. אז <laughs> צריכים לעשות uh, touch wood, ובלי עין הרע, העסק הזה <laughs> תופס. Uh, uh, בינתיים, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> la, <laughs> בגלל השלב <laughs> החדש <laughs> במלחמה, כן. אין שם מרחב מוגן. <laughs> אז uh, נגיד, <laughs> אז ביטלתי עכשיו כמה דברים. היה צריך סופה של סטנדאפ נשי שעשיתי. אבל ביטלתי, כי אנשים נורא פחדו, ואין מרחב מוגן, ו... קיצור, זה קשה, אבל יהיה בסדר. בטוח. ו... נלך רגע לאקטואליה. אתה בשדרות ירושלים, ובשבוע שעבר... כן. אסון כבד. בד... בדיוק דיברנו על זה אתמול כשהחזרתי אותו, הוא לי, הנה, פה, עשר מטר היה פה את ה... ממש, אני גר מול, ה... מול התחנה הזאת. גר איזה, אני יודע, ארבעים מטר כן. צפונה, מהתחנה איפה שזה היה. למזלי לא הייתי שם, הלכתי, הייתי באיזה אולפן בתל אביב, הקלטתי איזה משהו. <אז> מטורף. פשוט מטורף. המצב מטורף. כן. <אז> וגם ישר בן גביר מגיע ואומר להרוס את המסגד, בלי לחקור, בלי לדבר. מה אתה מקשקש, יא מחבל? אתה מחבל בדיוק כמו המחבלים. מה זה החרא הזה? אתה יודע שבזה... להרוס את המסגד, אני מכיר את האנשים שלנו. שיסגרו. בואו ננצל את החצי שעה שנשארה לנו. חרבו דרבו. זאת תהיה השעה האחרונה שלנו בתחנה הזאת. לא, זה פשוט מטורף. אני מכיר את האנשים של המסגד, אני מכיר את האימאם, אני גרתי שם שמונה שנים ליד המסגד. אני יודע בעל פה את קריאת המואזין. אלה שכנים. אלה אנשים שרובם אה, אה, אה, המוחלט הם אנשים רודפי שלום, וכמובן שלא סייעו לאף אחד, הם התקשרו למשטרה. זה שקר. זה כואב לי, כי אלה שכנים שלי וחברים שלי. תומר דיברו <תאמר> על זה ביום שישי, והבהירו את זה מאוד יפה, <תאמר> באמת בחדשות, ש... והפריחו להראות איך הם, הם, באו לסייע. בוודאי, ומסרח, איזה שקר זה. זה, <תאמר> זה הסתה ודיבה שאין כדוגמתה. זהו, גמרתי להתעצמנו. כל זה מביא אותך לבלוז. כן, גם ראיתם את הקישור. אה, יפה, נוצר. משהו, איזה יופי. מה תכין בבקשה את הקישור, ותומש יספר לנו. אני, יש לי אלבום גנוז, לכל אומן יש אלבום גנוז, נכון? כל אחד צריך שיהיה לו אלבום גנוז, שנגנז, והוא יצא מתי שהוא פשוט הוקלט קצת לפני הקורונה, ואז הקורונה קצת גמרה אותו, ומאז כזה, אני כזה מתמהמה איתו. הוא באנגלית, וזה שיר שנקרא With My Blues. With My Blues. With my blues. זה לא הלוויני, אז אל תחפשו. אולי זה יצא. אולי זה יצא הלוויני. אולי זה יצא. מתישהו. אבל I... נכון לעכשיו, הנה, With My Blues. time you ain't my father there are some things that I would rather do I want to look I need to gather the perfect image I would better with my blues with my blues jack with my blues I don't mind being smothered on my back with my blues I got it covered with my blues I hit the jack with I baby on my bath baby on my bath. כרגיל, הדברים הכי טובים נשמעים כשהמיקרופון סגור. קודם דבר נחמי, שיר נהדר. נכון. תודה. אבל תמיד ידעתי שאתה מופשר. אמרתי לתומש, מה זה? לא בלוס. לא, זה סול פאנקי. סול פאנקי, זה סול פאנקי שבעולם. וואי, תנקי. אז תגיד לי, למה לעזאזל זה לא הגיע? לרדיו. למה זה לא יצא? קודם למה? כל זה יצא, כי אני חטפתי הרבה מכות עם המוזיקה שלי, ואחת מהם הייתה בקורונה. התוכנית המקורית הייתה להוציא את זה ביום הולדת חמישים שלי. זה הוקלט ב-2007. 19, משהו כזה, ב-2020 הייתי בן 50. <מח> ואז אמרתי, אני הולך לעשות מסיבה ענקית לגיל 50, אצלי בשכונה, ביפו, לעשות מופע רחוב, להשיק את התקליל מופע רחוב, ויום אחרי זה לנסוע לאמריקה... כבשים השחטו. כבשים משחט... השישה עשר שאני שיחקתי. ואני אעלה אותו מהקבר ואשחוט אותו שוב. ולנסוע יום אחרי זה לאמריקה, לבקר את דוד שלי שגר בלוס אנג'לס, שלא ראיתי אותו מלא שנים, יחד עם אימא שלי, ולנסוע ולראות משחק של הלוס אנג'לס לייקרס עם לברון ג'יימס, השחקן הערץ עליי, בעונה שאחרי זה התברר שהיא הייתה שלהם, היה לי כרטיסים. במקום זה... במקום כל החגיגה הזאת. במקום זה קיבלת חיסון. הייתה קורונה, וישבתי בשכונה, ברחוב הסגור והאפל, ואורי גוטליב הוציא לנו מהשף הבירות, וישבנו על ארגזים. ככה חגגתי את יום אז כאילו, זה קצת תתקע שם. ומאז זה עבר הרבה זמן. אני לא ממהר ל... אמרתי לך קודם, העניין אצלי עם המוזיקה שהיא כאילו קודם כל מין דבר שאני עושה יומיומית כמו מדיטציה. אני כל הזמן כותב שיר, אני כל הזמן כותב ומלחין שיר. וכל יום אני עובד עליו. זה כאמורים לפייסבוק שלך, לפחות המילים. המילים, נכון. ולפעמים אני מקליט אותם על פסנתר במין סקיצה עלובה כזאת, וזה כאילו דבר שאני עושה. מעבר ל... אין לי את העניין של הכאילו, אני באמת שזה יצליח. אה, כאילו, אני רוצה שזה יצליח כשאני מוציא את זה, אבל זה לא כזה, יש לי מקצוע אחר שאני מתפרנס ממנו, המשחק והדברים. מי נגיד איתך בשיעור, אגב? אה, אה, שי חזן, שהוא הבסיסט, הוא אגב המפיק המוזיקלי, ויש פה מלא, חבורה של נגנים נדרים. מטורפים. נהדרים. אה, כן, זה להק... בחרת לה... אותם אחד-אחת. להקה ענקית, זה שמונה נגנים, זה... השכלה. כן, זה הפקה, הפקה. כן, כן השכלתי כן. מלא. בקיצור, זה יצא. זה יצא בזמנו. אני גם, אני כאילו כזה פרפקציוניסט גם לפעמים עם השירות, כאילו בגלל שזה כזה, אני עושה את זה בזמני, אני, אין לי שום לחץ, אני עושה את מתי שבא לי וכשיש לי כסף. אז, אז גם אתה נהיה פרפקציוניסט כזה, אתה אומר, אני אקריא את השירה עוד פעם, אני אעשה את המיקס עוד פעם, אני, אני אעשה משהו חדש עם התופים, אני בלה, בלה, בלה, בלה, לא נגמר כזה. כי אתה ש... אוהב יותר את תהליך העבודה, מאשר לראות את התוצאה מב... הסופית של אני... שלה. ו... יש לי כאילו את לעשות את זה, כי, כי אני לא מתפרנס מזה. Uh, והתהליך, אני, אני מת עליו. אני, על עניין כתיבת השירים אני נורא אוהב, ההלחנה וה, והלהביא את זה לאנשים אחרים ולפצח את זה עם נגנים שהם מוזיקאים, סקולרים, לא כמוני אינדיאני, זה שלב שהוא פשוט תענוג שלא ייגמר מבחינתי. אני מבחינתי יכול כל היום לעשות אלבומים ולא להוציא אותם. <laughs> רק תשלח לנו את ה... אני אשלח לנו. כן, כמובן. ואז גם אנחנו נוכל ליהנות ולהשמיע אותם. לפחות שמישהו ייהנה מזה, כי זה אחלה של אלבום. הוא נהנה מזה. אני נהנה. ולמי שהוא משמיע, נהנה מזה. תוסיף אותנו לרשימת... בטוח שאם אנחנו נהנים, יש עוד הרבה שיהנו מזה. זה יצא, זה יצא. משהו שכן יצא. ג'ודי! אה, ג'ודי קולינס, שהיא זמרת נפלאה, ופתאום ראיתי אותה בממלכת יוני. אבל זה מעניין נורא, כי אתה... התחלנו עם פופ, רוק, רגעי, כן? עברנו לפופ ישראלי מלוטש, לאלה, מה שנקרא. היינו בסול, פאנקי, עכשיו אנחנו רואים לפולק, אבל פולק שלוקח שיר מאוד ידוע, של הביטלס. נכון. ומה? א', אני נורא אוהב את השיר הזה, וזה מזכיר לי גם אפרופו התקופה שאנחנו נמצאים בה, בגלל שהחודשים הראשונים של המלחמה עברו עליי בלחזור להיות להקה צבאית, בעצם. עכשיו הייתי בכנס, אולי אחרי זה נדבר על זה, על להקת הנחל, הייתי בכנס מחזור של להקת הנחל, וכאילו הבנו שכולנו התגייסנו להופעות התנדבות המטורפות האלה בחודשים הראשונים של המלחמה, שזה בעצם חזרנו ללהקה הצבאית, שאתה מסתובב, ואתה לא בוחר את הקהל, אלא בא אליו, ומנסה במצב של, של מלחמה, זה פשוט להקה צבאית. ויש סרט מדהים עם בט מידלר וג'יימס קאן, ששכחתי חכו עם הסרט, אבל הם משחקים מין להקה צבאית כזאת במלחמת העולם השנייה, שהם באים לחיילים כדי לעודד אותם. והם שרים שם את השיר הזה, את In My Life, ופתאום ראיתי את הביצוע שלה, ושלא הכרתי וזה ביצוע מדהים, זו באמת מדהימה. <אז, אז אנחנו נשמע את ג'ודי קולינס, In My Life. שבמקור שלו mm -hmm. אה, יש עיבוד מדהים של אה, ג'ורג' מרטין yeah. אז בואו נכיר yeah. את הגרסה הקולינסית כן, זה מאוד אחר, מאוד מקסים Some are gone and some remain, all these places had their meanings, with lovers and friends I still can recall, some are dead and some are living, in my life I've loved them איזה יופי life. יפה. איזה ביצוע יפה. כל כך נוגע לגמרי מהביצוע מה... מה... מה <אז 'ה> של הקיצ'לס. איזה יופי <הדיגלס> שגילית את <אז 'ה> זה. זה באמת, נורא מרגש זה, מרגש כי עכשיו היה, אפרופו להקה צבאית, היה כנס מחזור של להקת הנחה, כמו שאמרתי לך קודם. יואב צפיר ארגן אותו. אז להקת הנחה שנת 86' עד 89', זה השנים של יואב, זה עם שרית ה... לא, זה, זה אחרי. שרית הספרית, okay. שרנו את שרית הספרית, okay. אבל זה לא היה השיר שלנו. אנחנו ראינו כל מיני שירים אחרים. מי יהיה איתך בלהקה? בשנה הראשונה זה היה יואב צפיר, ודנה ברגר, ומומי לוי, ואראל קלמרו, ושרון חזיז, אורי אוכמן, שהמשיך אחרי זה, בגיל שלי כבר יותר. אה, אורי אוכמן, אורן שבו היה. אה, אנשים היה טובים. חבר'ה מדהימים, כן. כן. אה, את כולם. וצדי היה. צדי שהיה הבמאי של הלהקה, ודיברנו על התקופה, אז דיברנו על כל מה שדיברנו קודם, וכאילו הוא אמר פתאום משהו, כולם חיכו לנאום שכל אחד דיבר, מה עבר עליו, מה היה, איזה כיף לראות אותך, איזה כיף לראות אותך, וצדי פתאום אמר, אתם יודעים שזה בכלל לא משנה מה שעושים במקצוע, אתה יכול לעשות את הדראק הכי גדול, אבל היופי... במקצוע, זה שצריך להתאהב בקהל. אם אתה לא מתאהב במי שאתה עושה את הדבר מולו, אז זה יצא דרק. וזה יופי. וזה כל כך נכון, וואו. וזה בדיוק השיר הזה. על זה השיר, בגלל זה הם שמו את זה אז בסרט, כי היא אומרת, I've loved you all. כאילו, באמת, the places I'm a member the people, like, וואלה. ראיתי כל כך הרבה אנשים, הופעתי לכל כך הרבה אנשים, ובארבעה חודשים האלה של ההתנדבות, באמת כאילו עברתי את כל עם ישראל, כמו שהיה בלהקה הצבאית. ואתה אומר, וואלה, ואני באמת אוהב את כולם. וזה לא משנה אם הם במחנה שלי או לא במחנה שלי, או בלה בלה בלה. במובן הזה, כשאתה בא לעודד אותם... זה חוצה כל דבר פוליטי, זה לא משנה. מה זה, הופענו לכהניסטים, כאילו, לא היה... כולם אהבו את כולם, זה באמת היה מאוד מרגש. צדקתם עם הטובים שלנו. כן. אנחנו נשמע עכשיו את תומש מימי להקת הנחל. או איך נגיד, תומר בירוק. איזה שיר תומר. זה שיר מהתוכנית השנייה שעשו, זה נקרא נחל תשעים. אז המספר 90 היה מאוד מרגש, כי התחילו שנות ה-90. והשיר נקרא? והשיר נקרא עכשיו, הלחין אותו רמי ברזל, זה אחד שהיה פעם, אני לא יודע מה איתו היום, וכתבה חמוטל בן זאב, שהיא אחות של דורי בן זאב. הייתה אצלנו. גם הייתה אצלנו, מקסימה, אמיתית. ממש. וזה היה, פתאום קיבלתי סולו שירה, כי הם פתאום שמו לב שאני לא רק קומיקאי, אלא גם אני יודע על השיר. אז פתאום אמרו וואלה. לקח להם קצת זמן, לקח זמן. אז פתאום, היה השיר הזה. אז רובי, נגן נגן. נגן? נגן. נגן, נגן, נגן. גורניך מנגן פה ועכשיו לא ניפרד עוד לאב. בזהב את לילותייך הכתיב מה שמתחולל בי this לא, שיר יפה. של מי הסולו סקסופון שם? נדמה לי שזה אמיר גבירצמן. אוקיי. ושלמה גורניך והמסנתר, והם קצת נסחפו עם הסוף, לא? כאילו, איזה דרמה, כן. מאוד נהנו, לא רצו להפסיק. לא, אבל שומעים שכאילו, אני מתרגש שנתנו לי סולו. זה במקום פייד אאוט, אז הם קוראים פייד אאוט. טוב. ואנחנו חוזרים לעוד תקליט שאתה בחרת. זה תקליט של אוסף שירים מלחמת יום כיפור. אגב, הידעת? ידעתם? יצאו לא פחות מארבעה תקליטים של אוספים בארבע חברות תקליטים שונות. כאילו זה כל חברות תקליטים שהיו אז בזמנו בארץ, כן? כל חברה הוציאה בחלקם שירים, אותם שירים, בביצועים שונים, אבל כן. אז אנחנו שומעים מתוך האלבום הזה. של עד ארצי. של עד ארצי. את מי שהייתה חתומה כמובן בעד ארצי, והוציאה אלבום שפתיים יישק. רותי נבון? אוי, מדהימה. רותי נבון היא הזמרת הישראלית האהובה עליה בכל הזמנים, ואני חושב שהיא זמרת ברמות אה, באמת אחרות, שמולי הייתה חוזרת בתשובה כן. ושרה לדתיות במשך 30 שנה, <laughs> אני חושב שהיא הייתה גם אצלך בארצות הברית. יוני נמרי סיפר לנו שדנה רוס שמעה אותה. וואלה. ו... רצתה לקחת אותה תחת חסותה. חסותה הנה, בבקשה. היא ו... לא רצתה. היה שם איזשהו פספוס. היא, היא, היא בן אדם עם uh, שיערות פנימיות גדולות, והיא גם חזרה בתשובה, והפכה לדתייה, ואז שרה רק לנשים במשך הרבה שנים, ובלה בלה בלה. כ... אבל כן, היא, היא, היא כישרון בלתי רגיל, והקול שלה פשוט פועט לך בבטן אני, וממיס אני אותך אני חושב מב... שאני מצטרף להערכה שלך, שהיא... כנראה הזמרת הישראלית הטובה ביותר, עם כל הכבוד, ויש המון כבוד לכל האחרות, אבל היא, הביא, היא הביאה לפופ הישראלי דברים שלא היו קודם. אני חושבת קודם. שהיא הקדימה את זמנה, היא הייתה בין החלוצות בסגנון. היא הקדימה את זמנה ואפילו... ו, ו... זמנה עדיין לא הגיעה להרבה מאוד מהזמרים והזמרות בארץ. עדיין אנשים לא מגיעים לרמה הזאת. היא סיפרה לנו זאת. כשהיא הייתה כאן אצלנו, שמבקרים ושדרנים ואורחי רדיו פשוט לא הבינו לא... מה היא מנסה להביא. היא לא, לא ו... הצליחה <laughs> בזמנה. <בהביא laughs> זה לא הצליח בזמנה? זה הצליח, אבל היה יכול להצליח אני זוכר אותה בתור ילד קטן ב-70's, ואז היא התארכה בהופעה שלי ב-2013, זה היה פשוט הדבר הכי שקרה לי. אני פשוט בכיתי בדמעות, בחזרה כולם אתה בוכה ימון, אתה אני די בכיין, אני קצת... ניסלם, הוא בחור רגיש. אני בחור מאוד רגיש, מתחת לחספוס. אתם רוצים שאני אבכה פה? אפשר לסדר את זה. כן. אתה צריך בצל או שזה טבעי? לא, לא, אני לא... בצל ירוק. אצלי זה בצל ירוק. אם תשים את בצל ירוק, אני אבכה. <אז> זה, זה היה פשוט נורא מרגש ש... שהיא הסכימה לבוא, היא בדיוק הוציאה, אז היא עשתה מיני קאמבק, היא עשתה הופעה אז באמפי וול וזה, והלכתי להופעה. ולא ימדתי שהיא תבוא, והיא באה, הופעה בלוונטין עם הרכב שלי, שהוצאתי אז דיסק. שרנו את גשם ביתו, שזה גם שיר מופתי, <אז> <אז> מופתי, <אז> <יש> <אז> <את> השיר... <אז> זה שירי סול, וגם <אז> <אז> <אז> מי שכתב את זה... לא, את הלחן זה... אז קובי? אה, קובי. אז קובי. לא, כי אז היה גם בני נגרי, אם אנשים זוכרים, היה בן אדם שקראו לו בני. ש... בני נגרי כתב את אל תקרא לי שחור. <נכון> שזה היה מחזמר ישראלי מקורי עם מוזיקה שחורה מקורית, זה בן גאון. אז, <אז נעשה עוד name dropping, דן אלמגור. גם היה פה. פה. וואלה. ודיבר על... תראה באיזה חברה טובה אתה אני זוכר בתור ילד שהיא שרה את מי, מי, מי אלי, מי רצח את בסיס זה כאילו דברים, לא שמעו אז דברים כאלה. היא שרה מה... חשבתי על מילה אחרת, אבל אוקיי. גם אתחיל בקוף. שער המערכים. לא יודע, אתה... שער המערכים. בדיוק, שער המערכים. אתה נורא מתעקש שיסגרו לנו פה את הרדיו. כן, אני נמאס לי מהתחנה הזאת, והגיע הזמן כאילו להחרים פה את כל הציוד המופלא הזה וללכת ל... הוא רוצה, לקפל את זה חבר'ה, יש לנו שתיים וחצי דקות, כי הזמן עבר, טס. וואו, וואו. ולכן אנחנו נסיים עם רותי נבון ועם גשם ביתו. שיבוא כבר. שיבוא כבר. ואני אבוא מתי שתגידו. טוב, אני אגיד. אתה רוצה להגיד הודות או... שיבוא כבר הגשם, שיבוא. שישתוף אותנו. טוב. היה נורא כיף התודות, כמו שזה נקרא באירועים נתחיל בטכנאי שלנו, רובי, מלעדיו השידור לא יוצא. נמשיך באמירה המפיקה, והיום גם שותפה להגשה. קצין אספקה ראשי, יוני בגן. תודה לך, אורון. איך ארצה. ו... תודה מיוחדת. לאיש המתקרא תומש, אבל ידוע כתומר שרון. תודה לכם חברים, הייתה לנו. עשית לנו תוכנית מצוינת, ואנחנו מצפים לארח אותך כאן וקרוב. בכיף. בהמשך לתוכנית הזאת. זו הייתה לנו הזדמנות עוד להיפגש ולעשות עוד איזושהי בחירת מוזיקה ככה יואל. וחברים וחברות, לצמים, צומקן. שתהיה לנו שנה הרבה הרבה הרבה יותר טובה. אמן, מה טובה? אמן. ורק בשורות טובות. אמן. יאללה, בוא נשמע את רוח הקצת.